que na dago taste azkenero bezela astebeteko HD nata geo gurianda Josemiel Lopez kai xoberdio. Xoberdio, mirari. Eh, Erradola girua. Bai, barrene lotiko. Ba, xego xego da gaina, eh? Hoi da. inguru ondo iguratua. Hoi da, Pare, eh? pareja politega sonuan. Bai, eh? Bai. Vale, vale. Su retraso, beka berkio no la no lo bucatzetuko. <risa> <risa> bueno, así coiordur. Bueno, eh Gaurre eh, San Mesala Millarik. Txos pilotari buruz, itziko du, karteari buruz uh -huh. eh? Eta, bueno, e, aldaketabatu behar ditugu gara, ez? Azken hor duko Azken hor duko, zuzeneko eh? Eh? Eh? Yeah. Ezkarri raztortza erdakaia hemen duetekoa zer Baina, azken nian, azken nian, azken nian, azken nian bat eta ez du posibilizan Ea gero, zaiatzen gehan telefonoz, eta bestela, uh -huh. bueno, bat ditugu batzuk Txobinekin yeah. ere telefono hartuko geha, ordu bat harriak aldean uh -huh. Eta, nire inguruan ditut hemen, bi, bi pilotari, eh? And, Urrut isiago, nene, oniatz, onia izpuru unget horri Ire irratira? Bai, eskerrik asko. Farru egiten da, eh? Hola, oinetemendigan ikusten. Bai, falta motako jun bai ratia, eh? Ni gune hori ja ji ratia. Ni on hemen bai, hemen oiartsun goarbizia basakit. Oiartsu ratia. Bai, bai, bai. Bai, bai. Ez berdina, hemen katxon dago jo posibilidade inta? An serio. An serio. Birerix. Bai, da que su serio etenso. Bai, bai, bai. Aquí. Sutela tu visteia, kinfo saspi. No propagado, beste kompetentzia. Gu daite den batzu hau oinatzaldau. Bai, es. Ese serio, Yondo Gustova. Parlate gasa, va. Pelota gasa. Eh, Piope. Eh, Pelotas sin cogió, yo oh, no, oh, no, oh, yo chiego. Oh, si este pues pelota con tu. Está Ondoane, es. bueno, eh, sigo, distor, y eh, Juanes, el de igual distora de Tenderoane, eh, Jon Juanes, guardión. Es guardión. Poco eh, ya estuvo ni retirá. Galla entratu Reis bicote adila gania pelota, pelotán, eh. <risa> <risa> pelota hocatsa. Bicote, ta bueno, zertigoa piska el materian. Eñats, brusta, mate ser suek pelota, es el balante quien le Ba, ta. Pa e, so pala feito da estrategia matriz. Pa motza ba. eta pa la Bai, guria, bueno, da modalidad desberdina dauste, ordun, eh temporada banatzen da, ba modalidad eka. So, ez da jokatzen dugu den eta, modalidad guzti ta, pues bueno, pa la motzi, Lucia. Ba, sí, si, modalidad da, de ia chiquoy. Pa Lucia, fronte Luciaekin. Bueno, hor lucia, uh -huh. dena. Bai. Gio, pala motza, frontei motzi no pala motza, bueno, uh -huh. pilota se Pisoagu txixiokin, zehari bai, pala pixka motxo esio Eta go paleta larruz, eta ordun duen, ba, hola banatzen da, tempora da Lucia motzatago paleta larruz, eta, bueno, beste bat konture bat azte, milo, no? Bueno, bikote batzuk, zen ze bat, zen bat? sei bat, bost, bost sei hola Mm -hmm. Eta Jon eh sabezela y Berdin eh ohiaz bezela eh modalidad de jokatzen dek. Bai. Berdinak, ez? Bai, modalidad de denak berdinau, o sa temporada banatzen da hola eta mm -hmm. geu dozten mailak eta maila hoitan bai. sartzen za, minion, aukera bakarra hola do jokatzeko. Zean gan ezake. jartzen du ez eta hola. Zein izan txuki zera izango txugu? Eta Askoret, orduan zein die, oinez? Zubidek. Gire korkatza gote, bai. Andoitx Garmendia, Martxel Leoz. E, inigo leitamendia Giozindia, Aingeru Aingeru López Loperena. Aingeru Lóperena <laughs> Goan txon oiko jartzuarrak Bueno, oi jartzuarra, bai Eta uh -huh. goan txon mena zera, donostiarra eta gorka jerve zarauztarra Bueno uh -huh. Talde ah, politxea eh, Jon, eta eh, ire balantzea urtean zehar txapeketak eta ebeningurun ez, eh, honola? Bai, ongi, bai, guztia bai, Bukara aldi ni Ni pertsonaak egitzea lesionatuan duena, ba, baina bain berriz hasita guztua Bai, guztua bai. Eta zetxapaketan partan duzut, ego la... Inferenzea Azko eh... izan dudar bile, bueno Ezo, eh? eh, ego eh, kein bat orinatzea izan duena Asiera bat ino, pala lucian astenak, ego motzea pasat, paleta. paleta. bai, paleta. ego paletan Paletan Eta hau baina egitxazte partan Bai, baina paletan Paletan, eta? Eta? Samoz, Bueno, arregatuk. Yo serez chapek d'o legendauri, eh, grupo batean eta tenateran aurka edo, edo, tx, edo zakapen? Dia, Día maila, bat bi eta 3 maila, modale guztitan. Ordun, lehenengo eta bigarren maila selkatzeko plaza bertzu. Ordun, hirugarrenetikan ilo bigarrenea eta bigarrenetik lehenengo. Ordun, plaz horiek klubeka mantentzen dira eta hor apuntatzen za eta bueno, hola gaue. Uste dut gure zean Modal, por uh -huh. bueno. bueno, bueno, de clubian modal modalia guzitan de la Gasteiz haces? bueno, Astia Zarxio Bueno, Jon Gastiode Gastioduk, ie kopatuta, baina enemio zarreba zte. Bai. Bai. Bai, Edo... Es, es, ando a ir a marchar las tío O sea que bueno, arroba ya, arroba ya, que, ¿eh? Baj, es importante, importante Y ahora vamos a ver esta modalidad, ¿eh? Choste en la zona, ¿eh? Pachaca de la edad eh? y rebotea de la edad eh? ¿Viste? Escuchando, eh? sema modalidad, ¿eh? Bene el cartel barro, ¿eh? Y ahora, ¿eh? ¿Esta es esta guión sola usarte? Re... Be... ¿Pachaca de la edad y rebotea de la edad? ¿Viste? ¿Viste? Bai gu paletan eta palan eta hori normal emin jogu no Guztua ikustia eta guztua geho hartzia <laughs> Eta paxaka animatu zean horre izan dut, txapeketaren nengo aldea Oli bai. hartzunen, eta ez esko eskuz izan zen esko txapelketa eskuz Guri erramenta okaz Bala ere paxaka zea, eh? El, eskularrokin ez? Eh? Bai orkatz zairat, da, da, no. Orkaitse, jatenaz, dai, eko, zin, ez da iratezen, orkaitz kaitzekin saltzen, zaltzen Orkaitz ekin bile bai. bai. gaten Eta ez dek ari ez e, e, e, e, e, Es es es. Ez da hit. Es es que no la eitzenan palan, ba astean, parti bat okitzegu eta entrenatze kore zea beste egun bat, ordun ja <gülüyor> <laughs> Nikitu birari hortan ez du zango hakinie, bueno, da lagola paño, bade, bade ki pizka bat pasaka. Bai, bueno. Eh? Bai, eskuz eta eskolarruak. Zatzu pizka, zihitzia da gon paszeka eskusta. Ba, eskuz fronto txiki lagotan jokatzen da adibez Elizondoko, bueno, Bastanga udaletxeko kontxejupean eskolarruz ezin da E, txikilea gila delako, hemen uh -huh. guan bai hemen gokontxe jokupian bai txikilea uh -huh. gua delako, han esku zibiltzeia eta guain, haidia, e, iruritako frontoean jokatzen dute eskularroakin Gio uh -huh. gania, pelotare, ezberdia da eh, zibiltzen dienak, eh, kuizik ginen, eme? Uh -huh. Kuzekupian eta, bueno udari dade, terizenko, bueno adibidez, gozariak hartzute ganean, ez? Kuri esu ganean, baina ez dut Le, bai. lehenko zoluek handoztela, ez? Lehenko antzineko Hor, bai. nik uste jakituna zeh dugula Antxo Benizabar, horrek Bai, asko daki, eh? Eta, bueno, e, berdajean diaganeiz, buntzazzeko eta... Bai, du dira, du dira, txosten hasi ginen, ma guguririzia ginen eta, bueno, gogo ikusi zen, ba, errebotekuk eta nahi zutela hola herramentako klubat sortu behar hartzunen eta behar sartu ginen, minio, sanberda txostek, e, bueno, kirolataz aparte, kultura elkarte modura ere bai funtzen dula duela, pixka bat pelota, modalidad eguzia, oherritarren gan ba ikusteko, erakusteko eta blanketa uste utortik andi joela bai paxaka sortu din gauza guzti hauek erakustak mm -hmm. egiten dina ta bueno pizkat ahztu adin kontu hauek ze pelota askotan eskut bakarra uste dugu bai, dela iz... ta bai bai televiztan iboz diziteketara bai horregatik horiste bai, audiencia kontu den igual bozo utereta eta sta gente istu gente gustanik ez baita kite nola dena sunio ez baita asko bozten ez eh frontoiara bai. ikusi ez eztoa azken dena lotua dijo televiztan no. ez daute bozten jendik ez bezautzen eta yeah. jende frontera ez da guten lotua jon ibergiz badakit monitor Eztia zela, eh, ez, gazteak? Bai, bai, txikilekin, zortzia marra urteko utiko ezkorrekin, eta neskekin, bai Eta? Gustoa? Ba, bai, bai, gustoa, ja, iru bat urtea Eta, agendia gustoa hartzen du, zera? Bai, bai, bai Eta emakumiken neskeak ere e, urtetik urtea gehiago, ez? Palaz, bai, pala, bai. ta... eh? Bai, bai, hola altak tabaxak ondia, mino, bai, bai Urtetik urtea, bai, geot agendia gehiago ja animatzen nahi da, eta amu, bueno. Gusta. Bai, bai, bai. Baia ba -ba -ba. diria ni ate zutik horrek dela ta komer pala se bitzendia ere, ez? Ze uh -huh. hor azteneta bai. ditut dute, eta, eta giro zenbat herritan ibitzendia, gero, ez? Ta ere, ez? Bai, dudikabe. Dudikabe. Aukera niguste gaztial gomirima bertzera aukera nahi na jolasteko, ez? Azkotan eh, ikusi eta estresko larrak zer tola, ba, igual bizka bideratu iten diau miak Dai. Eta ez dute lehitzeko aukera izaten, orduan, bueno, probatzia, ez, un mikire bai, pala ikusi eta probatziako aukera alimote eta gustatzen menote aurre Eta ez doi eta gustatzen ba, beste gozatzen zitzen, aukera aukizia bintzat Eta gero errikotxa peketan ere, partartzen zutezuen, beti badakitor, txanizte banetakoa Hor izaten da, utaran pinaka e, eta e, banaka, hei e, diagaina banaka, parte hartzen dek, ez? Ustedi bai, nose? gaina gutzako gaukero nahi zaten da, jendia fintxetzeko, ez hor? Ehe Uste <gusten> dugunin oste, igual moldatzen da, eta guzti igual gustatuko jokin nibitzeko, eta bai. bon arria gota, ber, bona, ber zesaten. Eik hartu degau e, eta banakakoa, ez ez? Banakakoa, Eta ahi berrik, Jon? Bat ez, biñaka ez banaka, lexiungatik Ah, eta <coughs> zon dira, lego den le, bazkua le, le, le, le, lexiunatu Bai, bai, bila urtila dondunaz dino Ah, bai, eta ondo zatu daia Bueno, otra eh. danza urteko gogoak, gogoak, go. iregia Izamardukoña, Xanistebane etako bonos para las partidas ocasionales de Consejo PEA eta final de la Avenduan 26an. Ta telefonoetakoa gustetut, Xomin, ¿es? Bai, Xomi, na sala, la Zabal, de este Guardion Xomin, Guardion Mais. Bueno, me mm -hmm. da que eh, bueno, jue eh, eh. ben oniatzekin eta Jonekin, eta bueno, ibirris beste modalidad de batzuk. Eh, a ver, se se balance quien de Bueno, ba, betiko martxan atxugea, e, joko harbila idauki jonez, ba, neguan eskerpaetan jokatzen den txapelketak inaigea, guantxe, uh -huh. eta geho berriz, ba, ugaran erreoteko ari bat partido jokatuan itxon, eskaderko txapelketakoak, eta geho hemen gipuzko arron de, beste batzu guai, eta uh -huh. bueno. Guztua, bintzat eta ez da gutxi Guztua Bueno, eee... Eh, esan txugu gehiotan ere, baina, bueno, egun komedi dela dibidez eh, Zer parte hartu duzunzuk, ez? Eh? Aurten, ze modalidadetan Eta, ezaugarria modalidadan ako itzana, orokorrean, eh? Egegi zein gabe, eh? Zezango zenuk, etxomin? Bueno, ba, erra dauki jonez Mo, azteko, denian instrumentu berdina eh, ibiltzegu biltzeugu Plota Uhum. Eta geho jokuak difentzi batzu bat ditu uste Haida joko zuzena izaki eh, Kampuan jokatzen da Errebot edeko plazan alegila Eta hor joku zuzenak behak esaten duen bezala helburua... Ba, pelota bi talde aurkarik ba, bata bestiai botatzia da gaur egun denak ezautzen de tenisa arte hortan oinarri tio mendela esatu eta taik gustoi da adi daikerresena entenditzeko uh -huh. eta gero berriz aitzen ga ba e, denok izan dugun frontoian eta frontoibarruko legiak gutxi gorara berdinak bia bai joko garbi ta baita palantsako bezela xe uh -huh. Bueno, eh, esakit, oinat, eh, dicion, eh, Baik, ez dakit, oinat, ezan dituen errementatik han, zein du guztokoena, bai egiztukera parte hartzea, baina zein Ni? da hola, bai guztoko eta... Oiri, bai, oin ikusi izan jut frontoi barrenin, ta, bai igual hori joago delako frontoi barrenin ikustea, minio oso oso ongi ikusten jut, bai. oso bai, bizilla eta erkibiltzen juen zen, ikusi bai. izan jutenin, bai bai. Bueno, bueno, eh este es que chovín <risa> es vai, vai, oh, oh, oh, oh, oh. hola. Es, vale, Norra talde o gustoko zutzia polita, bai. Bai, Jon es, eh azkeneko ahí es aur ondo pin azkeneko pasoka jogatu zen hori ahí, ahí es oso polita izantzen. Hor bazandi kantatu. Bai, eta Gau, oso politia, gustua. Gaina, Txomin, eh, izan duzen, rebantxa, ez? Ustetor, leningo aldiz, txapeketi er, izan duzela, sí. etan, eta izan duzen zuten hor txur-turreketan chur tolatu, ez? E, Udazke jai adela, eta, ez? Gai. Eta, ze mozko, esperientzileak? Bueno, ongi, gustua, ino gauza berria zen ez, 6 ez ezer, eta paszeka, eta esantzio, eta erproba itzeko eta apuntatu kote ginen, da, apunta eta guzte, baina hobeto eta guztago hibili ginen, eta hain Hortik ani ditzi sandeste revancha ona la coita, bueno, jokatu bendun, gu are galdinen den revancheraño, bueno, ez eztian fuerte e chugué, horrez es hortik aurrea ba otsurak geio aituko dira hasi mm. berria. Aizu subirari oitsurak, uelta uh, mugi Ni arrituak bihatzena ez, ez orain han hasi dira paxako kotxe apelketa egiten eta iruritan bertan bakarrekan 8 e, bikote ed, animatu diela gero sí. arraioztik elizondotik donesteetik apuntatu dienak adexente dielak anta ohitura badakatela. Bai, eta hemen ere arropia bazeok, ez, eh chovín, gente Bai, e, ba bai, bai, uste zana baina bikote geio apuntatu si anta bai. Gustua gehatuzian alde horratik antolatzaileak, bai, bai, bai. ta bai, badiru di bai, ez urrengo urtetakotare askumua badu, Seitzeko chatelka horrekin aurrea ta ber, urtian poderillo ze, de my tradition. Pues ya te existirás en la pachaca, dice, bueno, chataketaren bai. bueno, bueno esku edo <risa> gu hemen aina txobin bizkar ta ber animat zute gastiak ere beti pala pala ta bizkar aldatzeko ba, ba, ba, ba. aldatzeko, ez txomin unda, eh? Ba, ba, ba. Bueno, ahí, vea, aquí que os quiero a, a ver. Bai, eh ginea po, polizia, es eh? la. Bai, a ver, guri bakarraz esan, eh, ni dena izan berdarai, eh. Ah, bakio. Onduan zu esos zertak, ikaitzeki bai, ha propositatzenako da oste ki zu. Bai, bai. tudika bai. Bai, tu bai, ni gustu, bueno, eskuz ibiltzea gustatzen zaionai, ni gustu jende asko dela ta pasaka atsegina bai, dela bai, hartako, eh, bai. bisilia ta, eztik. Bai, Jon, alorrek. Ba, bai, bai. Kioko Bai, sí, la raxa bai, naiz gella gustatzen, ni guantekin naiz ziare... Bai. Jendia, ezta, haitzen gaina garezti omendare osteko, eta hor kluba hor txomendo, a ber, zo zeatetzeko, bai, a ber. Xobin? Bai, hoi da, bai, nike igual ni eskuz dena oso oso zali izan ino izeta, nike guantiakin proatzeko gogu, ba dut, paixakan guantiakin aitzekoa. Bino, zailu odela, jonek ta duten bezala guantioik lortzia, eta ez dakit. Mañana no es folie apratua. Eh. Claro, la pelota se oso se da, es biguina la pelota, ¿es? Ba, Nos... pelota bai, beste palako ta jokarikota pelotekin pelota hundilu o ta motelu o. Horrek emateu ba, beste joku bat Ikustekore beste erabatea da jokua ta Betire eskuak ez ameste izorrateko yeah. bueno, Zantzu gane, Aizela parte hartzen, ze txapeketetan o Aizela? Hain Euskal Herrikoa Euskal, Euskal, Euskal Herriko txapelketa ezker Hormakoa Horma, eta zemos, Euskal? Bueno, ba, li gilatik pasa eginean bueno. Oktago zetatik ebait, eta finala ordenak, bide bat eurontzantan, eta ez partidu oso zailan ikusten, eta nahin kolan izango da uh -huh. du. De... Baina, baina baina. Bai, oida. Zorritat bide dauta. Erki, zue partidua galap zute ez, eh, Zuniaz? Gaur, gaur. Bilek, biko te bezea da? Baina gaur Amart erritan mi partidu, lehenengo orkazten doiz, eta gogubileak Joi, diskoteko gordo go, si, si, si, da Azarka edo eta baiketan, pero Ba, egizzer duken, puentia, jendia hazean partida aurriatzen ari duela, eta betiko kontu ba, Enkexatzeko, zola pues, xe Jendia lana ratxadez da gize, zola xe Tengo batzun jaigatzea eta Aproitxatzen, merkaleak gure nahi jendei, eta zoi xe Xovin, denetan, eh, patatzen duken denetan, ze eh, modalidadi adekustu hona, ik, eh, hola? Ni, ba, ez dakit que... Asha kortana asio herriagia eta bestia joko argiai daokion jo ez herri ez urzeio amazkio ta horri. Nikuste hoy gustuago oraingo mintzat. Bai. tipiska probazioa res? Bai, baina bai, hori da. Zenetan pizkada gustatzen denan segi ta bestia kalde batean utzio. Hmm. Baina gustua, gustu orokorrean gustu. gustua. Errebotea zutua ben, eh, bueno, eh, Gaztea ez hartzen pixka, baki ez? Zeleno bakitor tortzetin ipar baina pizka pizkan ere hemen badago, ez? Errobia. Bai, hoya, piskanaka horre indarratare tare gehi o plota uneste metrotan multu bai. alizateko. eta piskanaka bai, eta taldi hortan dezartzen. Ta bueno, horre piskanaka gustoa eta hori. Zemos uh -huh. confrontolla de haciaca, vale solo que bueno, campo calleca que dugu eh hor ondarra zemosko le Ba, Be iparraldian dauden akin aldea eta Kaxkarxan maran ikuten naiz berrie izan ba, bati, bati bat Lurra Lurra hemen beste inunez bezala ohitzo lurroyi onbar, za ondartzko onbarra hau bezala da. ez. Ebi minimo batekin dena pututu ikitea ez du ongi drenazen eta eta bate ondo sekassten hurrengo op Orduetako eta orduan badidez gu partidua izan Larrumatian eta Osteunian indako ebila dezentia baldin bat Bertan Bera gehatzeko aukera asko ditu partidu horrek Eta hori zehakti zantzu, eh, Lurra ezberreina da eh, Ondarra, Ondarra ezberreina Ondarra, ondarra difentia hor, Jarriladona eta Ondar horren bueno. mirainez ebila gutxikin ja putzu gehatzea Uh -huh. Baina, bueno, yeah. geoaldiz ongi leortzen denin, ba, bai, txukuna ogeatzea Baina, betire egualdian kiko menpeko tasuna ondileakin Ja, ja, ja, oi, ordo Eta, bueno, datorren urterako berriz, zezango eh, dugu, ze asmoak edo hortan jarraitzeko edo beste zeo zerbait zateko? Ez, ez, datorren urteako, aurten ba orten bezela xe Uda yeah. berriko txapelketa berrin aurrana, eta geo, uda Erregoteko txapelke da, apiskanak agar, hobetze den, eta emaitza hobiak lortzen dian urtetik urtea. Hoi! Hoi, harki, hoi Eta gira parte gaineak ikit fuguol dene biltzen ere, ordu ez tekit entranatzeko, entranat fuguol dene entranateko zehaztia hidutan, hori da? hemen ere ez zema biaren entranatzen duzu, baina, tekit hartzen den duzu deneko? Bai, normalian azal duten eta, minokio, deskuruan ikasketako baldin baiat eta eta eta esanguratzion bato baldin ba, igual Bato bestea ez hun bino, bai, moldatzea, ja. betire ere ikasketan aurrian e, Eak usteute, e. nola batzeko las, beste lasaita zu mat, eta guztu alde hortatik Zik azteregizea? Ni, donostian ingenieritza Jumit. mekanikoa Ingenieritza mekanikoa Eta futbolean, ze maileetan zaude, hemen jartzen gokirolerik artean? Horten, e, lehenengo urtia regionaletan Llel Lehenengo regionalean Ah, ta, zemboz, kabiltza? ¿Ongi? ¿Qué le vale. gusta? ¿Ongi? ¿Qué le vale, no, gusta? ¿Oca tu reichete? Bueno. ¿Ongi? ¿Gusta? Se, se ¿Giro puede? sonata? Vale. ¿Se puede cuando estuvo? Erdi parean, erdi aztian, erdian hor, bai. De, de la dominación ordun. Juanpo aurratatzea. Bueno. Aldana. Hoi, aldana. Jo pelotare bai, está bueno, va. Ba, eh, Chomin, eh, orrela jarraitu ordun, du Badakitorre eh, gazkiak basabistela, eh? erramintakin Vai. eta zenbat zeekin, zenbat kultura berak, zenbat hasariste ber bateko erremotea dela edo eso. Fachakata joko la... garbi, bai. Hola, yoko harbían gaztian en gurukua doce nardibat Ya, yoko harbían, vaya Takeo, Pasha que yo, hor, eskuz, eskuz haitxan jendia Tare hachuzan, ta hor, jende que yo, eldu guagre haitxuzan umiak, ba, beste uh -huh. doce nabadro, ola, izango ya, umiak Yoko harbían, Bueno, esta errebotean, ¿ere? Errebotean, guain, azte, creo, pizkan a Aquí va. Bueno va. Eh, chavín, seguí ondo está en buen viaje, eh. Veréis estos tiros del corte con sí. Vale, ondo seguí. Ahí, ahí va. Aurra jarraituko. dugu, jarretiko dugu, xobineki ondugia hor, bueno, zenbat erabientata es. Zenbat klase osten, eh, oñaz eta joneki ondugaberriz paleta, es, <tose> sanduk eh, jon, la luz eta. Para Oñaz Para mozier. Bai, Juan daña, es decir, bueno, lana, Ay, lana lana lana azur, a, sur, de Eta bueno, batzuk etorrek biztazu jult, gabe telefonos berri da kagu, eh, txoste kokarteko dendekaja, eskarri Ego ardion Bueno ba, ba. eminga biltzaba pixka bat, txoste iburuz eh? Urteko horko modalidadiak ezagutzen eta nola da bizten gaztiak eta zulendakari bezala Ez egitzen balantza ikendu zuzur urtea nola den? Bueno, urtea ondo jundela uste dut e, ba, Beti bezala jarraitu gaztian e, formakuntza sustatzen, bueno. e, modalidades berrinetan E, neska dexenti izan ditugua aurten palan batez ere eta ba, horrek ere hoz ematen du uhum. eta bueno, ba, gainantzekoan e, zaitasunak esan dezagun izan du ditugula gehien bat ba, ekonomiko atletikan ba, gure uhum. urteko plangintza gintza aurre ateratzeko Ba, dirumurruizketak diala eta bat da beste txeya izan dugu gure kezka gehiena gainantzekoan, ba, kirol aldetikan eta gure helburutan ondo ebiligea. Ondo ez. Bueno, kiro hor, eh, pilota zuzenean edo iaz azizan uten, eta gero egur aldi zela eta komei, bueno, aurten bukatu da, ez, aurten guurtean. Bai. Eta hor, bueno, egon du naiz pixka txobinekin hor zen eta komei. Eta eh, balantze positiboa, ez, ontan ere, ez? Bai, bai, hortan oso positiboa egiten ikendugu egitean. Ba, bueno, egur ez dugu lagun izan, ez ziaz, eta ez Ai, hau zen, baina, bueno, bainatzekoan, justu... ba, jende aldetik, beste elkarteak, ba, e, pelotazuztenean jokatzen duten, bai, ez alaxua, eta jokatzen dut beste elkartetako, ideak eta ba ba laguntzeko prez oso jarrera irekiekin guregana eta bueno ba nikuste azkenianeko txukun gelditu dela, ez ba modalitate ezberdinak e, erakusteko aukera izan dugu, hor exposizioa bitxandotan jarridan exposizio horretan, ia itsalditza batera izan genuen, pelotare oiartzunen, pelotan inguruan Eta, bueno, ba, batez ere, pasiaka izan da hor zeh, atentzio gehien deitu duen modalidadea, uh -huh. baina, bueno, haurten, ba, zehan, Madalen Soron, Joko Garbiere jokatu dute. Eh, ba mugatuta e, ere mutxi bazelako baino hasieran plazan egiteko asmoa bazan ere uh -huh. jo, bazkenian azkenian baruan egitsan eguraldiagatik eta bueno ba, neko, ondo neko ja pizka bat e, neurriak hartu zituzten denak eta gustoa osea berrizerapitatzeko Gusto. goguakin gelditu eta Bye. bai e, joko zuzenen asteak ba, nik nikuzte pixka bat eta guztia emandula Hain ezagunak dian modalitateak eta bueno, gure aspaldiko arbasoakak As, zentzen Aspaldiko zen, modalitatea eh? bai Eta bai, gero, batzeko ere, bueno, lehenengo aldiz eh, Enrique bueno, este, Pasaka eskuz, lehenetzeko herritxapeketa bai. Txobinekin bueno, du geizketa emiskaba, esperientzia ossona eztan eh, dute Gaina errebantxeitxeko aukera izan dut zuten ere eh? <girra> Eta bueno, porita, es, eh, or, bai, giri, eh, ez dut eren aztean, errebantxe izan zen Eta hor jorrezen gira ez Atentzio asko ditu duen modali izan da. Ba, leku txikilean eta erraz jolasteko modukoa, eta, bueno, ba, ikuskizun polik ematen du oso mogitua da, eta, bueno, ba, jende asko animatu zen, esan zen erratxapelketa hortan. Eta, bueno, eh, maitza ikusi ondoren, pentsatzen egia, hau agian, ba, erri harteko txapelketa batea zabaldu, edo, bueno, pixka bat horrega biltza da, korren urteko e. plangitzen, eh, elburu egira, agian, ba, bueno, eh aldean edo iparaldea eta Gipuzkoa naparra hemen ez eta mm. malerrek inguru honekin eta pixka bat igual ba, animatzen badia beste herri batzuk ere ba, elkarren artian zerbait antolatzeko bezala Nik badakit eskerne bi baztandar bi ani pres daudela parte hartzeko eh bate <gülüyor> <Olte>, ondo xe <gülüyor> <Olte> ondo <bez? gülüyor> <gül> <gül> Ez eso ba, or berriz eh mm -hmm. Bai ba primeran primeran oiartzunen ere jendea ba omen da oso gustoa gelditu mm. dena eta beraz bueno. ere jokatuko lukena gustoa eta bueno Ba, ba gian, aurra begira indartu beharko dugun kiro izango da, modalitatea izango da pelota marruan. Ikusteko gaina politika da, ez Eh, bai. miren, mire, bueno, mira eta bai, no? eta, bueno, ez da ke, eskerra da jokua gainea, es? Bai, ho da, da, eta ikusgarria da eta bueno, ba asko aldatzen dira alde batetik bestea beraien artean eta eta bueno, ba eskuz jokatzen du, ezo, e, kasu honetan. Eh, zeekin ere jokatu ditik, eh, baina bueno, ba, ba eskuz E, jokatu da zea txapelketa mm hau -hmm. eta bueno, beharramminta berezirik eskatzen ez dunez eta pelotdetikeaniko pelota gozua eta ni bai, bai. ematen eztuna eta jandi bueno, ba, animatu da eta gusta dago eta guere bueno, ba, hau ikusirik eta azkenean pentsatzen dut e, elkarteak eskaini behardogula pixka bat jendeak behar duna eta edo edo egin dezakena mm -hmm. eta, bai. eta agian ba, zenzu oneta jo ditzke datorren urteko gure zea batzuk, uh -huh. planteamendu batzuk, bai. E, Jon, Eleno, bueno, zandik ganez karnek, eta ben izin jo bat, eh, emakumei buruz, eh, zel dugu, Bye. emakumei eh, horretak jo jokazik dira pelotan ere, molitore bezala ganea, ikusten dugu. Bai ez, Eleno, e, yes. e, zantzak jote hemen zela behin dela, iru arte, irurte hasi ginen, robertorrekin, ba, neiskagazte batzuk, bau, mentsatzen lagazioak gukik pala nahitzeko, Hartuen dituen ta bueno, bari hondia, mala, amhala, ama haut zure tetatik arte bat tarte batugu, osake. Que... Bai, eh. Osakei porlatia es, eskarren. Bai, bai, onbe, ba, eh, emakumezkoa zeantan pelotan sartzea, guretzat oso importantea da. Eh, aukera eskentsa pentsatzen, nebaldi badute eh jokatual izateko, es, eh? uh -huh. eta eta egia esan, ba, fortan dio daukagu. Bentzu uh -huh. hortan, ba, ba monitore dorenatzallialdetik kan ba jende preste eta eta beraiek ere gustoa eta bueno ba bakotik aber aurrea jarraitzen duten eta eta bueno ikusiko dugu noaino bai ere bueno bukazen, eh, joateko datorren urterako 2013 urterako eztegit zer, zer bait aurreatzeko edo utzi berdintxo ez chapereta e, zuntu bat eta erakusketak eta bueno berdintxoak jarraituko zute edo no? bueno eh safelketatan eh, pentsatzen dut Bueno, parte hartu, hartuko dugu berdin txutan, baina aurreko urteguetan hauetan ba, 3, lau edo 5 dikote eraman badetugu, ba kasu igual morristuko ditugu, hori. Ba, joten den e, ta jokalarik kopurua, ba, batez ere bidaiak eta bai, kasu honetan saltzen dutelako, ez? Claro, bai. Baino, saiatuko bueno, gehat hortan gabitza pixka bat ordez Ba, joko garbi edo erregotez baldin ma da, ba, hori Pasakan inguruan zerbait tolatzen, hemen gertuagoan izan dikekenak, ipuzko edo bedo, naparroa bastan inguru hontan, eta, bueno, ba, ba bueno, beste ezkaintza batzuk e, zabaltzen eta saiatuko geha eta alegin egin moduko bintzat, eh, bueno, ba, zentzu orte. E, be beh, diru asuntua ere, ez normaltzen den eta krisia madarikatu hau.. eh? Boi, ba. Ia ja, aguantatzen dugun pixka bat, sí. hau uh, bolta hartzen hasi ato, ba. eta baurreago bueno, ba, gero ezagauza bat Zuleen dakari e? eh, eh, ba. bezala, baina dakit horre talde bat zaztela, lania izaztenak eh? Bai, bai, bai Eta Do talde gainea mehit ondiko taldea, eta lan asko itxin dut zutena eh? Eztekit, eh, zemat eh, zazten, o zeintzeazten ortsa biztenak eh, batzordean? Baina bueno, batzordean, eh, beti bitzen genak izaten dira ba, antxelmen zabal, E, Josemari Mendikute, Mari Mitxelena, Imanol Nazabal, e, Patxi Alkain, e, Gurutze Aranburu, eta Orkatz e, Argote, eta Jon Juanez, hauek, eta ni, hauek ibiltzen geha batzordean gehenetan, ba, e, urte guztien zehar. Gero etxiptaldi berezin bat, edo gauza berezin bat daukagunean eta laguntza behar badugu, ba, egia ezan, babago chugu guraso batzuk eta presta daudenak horretarako eta eta inguruko jendia esku hori botatzen digutenak Eta, bueno, hortxe ja, goaz, horrea. Ezgi haizugarri, baina bakoitza bere arloan e, saiatzen da, egiten du, eta, bueno, guztua. Horrela, Azkarne, ba -ba. pues, pixka-pixken aurrea, eta dator urtean ere, uztatzeet ere, ez eun batek italdi, eta, eta, bueno, pelota bizi dago lo jartzenen, e, bai oi ba -ba. eta bai txostel kartekoak, gazte bat, arro pila bat dago, eta horrela aurrea, eh? ba -ba. ez du eztekan. Bila mm. pues, ezker, Azkarne! Vale, obesar 100 arte. Vale. Ahí voy, ahí voy. Euskarnea gurtu dugu, Josimiel, eta oinatze bueno, juntzaigut, txominekin ongea, jonekin gatzen. Ja. Lazei laze, guztik, biskaz musika, Lazei ezteak ez, egin zatekan, au gaztia bezala ezte, egin musika aukeratu duen… Eh... Bai, ez eze, eze kombatumatu jartzemazu. Kombatxo <gül> sortu, baina. Baina bueno, ba, prestatu dugu baina. Gaztia gaina eta normala da? Gugu biste… <güls> <güls> Zuk zein aukeratuko zeneak ez. <güls> betikoak, metikoak, betikoak, ez eh? doka meiruko ba, betiko, betiko, betiko pasteleruak. Ondo, biskaz gaztia tortia, eh? Gumin saio hasi hurretikan bai. jontan ikitzein duguzekan ta jarri haze dezen Back in Black Bara, Kanta eh, atzetik guztieta Bai, ez talen ja eh, urratuko dure, biskatu, lako muliagin Unizkio, hone urte batzu bai Joaula, kantatu za urratu Eusia <gibar> marrekiko ja jarri zakoa ba. Bueno, Jon, jokoa eh, bukatzen jaur du bideak uskia Gain jentak uskia, du bidea ja Bueno, idatorra <gibar> bueno, urteko, zartik ulen uenatzek bueno, Pala eta bueno, jarraitzeko zuke bai ez Bai, bai, bai uita Eta, zure bai, dira guztem esala Ritzpilloz, ba, txosteko, ba, txostuen atletikan azken San berraut hoy. Eh, atezela ba moalia ezberdinak probatzeko eta ba bastante baitugu eta hola se itzeko. Bai. Ba, ba, eh, quiero osandu eskarnek, e, batzordian sartuta, eh, nola egiten zutete estian? aste ba, e, lenetan edo aste azkenetan variatzen uh -huh. dugu, bai. Ma lexorron ta ma lexorron dizini zanezkeo, ba, zer. Osea ere ezartuta. Esta pelota aparte de la gusto coquírola, zein Eh, pelota, pelota, pelota. Pelota. De la pelota. Ahí, gaina vai. de aquello, chilenturalizado, futboláido, scuba loyer o ser o es. Pelota. Bueno, un todo. Pues Dios a usted la pelota de y de usted, o sea, que igual tú Ikusiko hitzok partida pila um, mm -hmm. no. ja, bat telegiztenera? Ja? Bai, oi, moalidea diferentik. Ba, eskuz, pagla, zer rebotean ez da, ez da saltzen minua ba, ikusi izateuta. Ba, ete bekan, bota kontesurazki? Bai, Hor gehen bat olako zeak. Azker albiztia balakago ez, pelotan e, lautardikua, Mirari? Bai, atzeratu da, aste betez, oinatzen bengotxea uh -huh. e, gaixiurikanda olako. Orduan 11an 16ean jokatuko dute hobetan. Yeah, Auzte guztia jokatzen ez? <laughs> bueno. <laughs> Tengo en bat, eh, e, enpresen liga sortu zenetikan 31 txapelketetatik, 13 atzeatu inber izan dituztela, pues ategota besteko. Pensa ba, georse maila hundilla daugaina, eta mm. geo ja finera ondo duinia pesatu berra, eta ez, ez padu fin, fin normala atze atzeatzea, ez? E eta zertan? Ah, ni magisteritza indut, in orain bertan mugatut eta, bueno, a ver, beste gasta asko besela. Orduan lan lan lan sai. Jo. Sarra kolputa lanik ez <risa> hau oh, haut oh, martxa da birari. Oh, ez da posible, eh. Pasu no, jubilatu. No posible, eh, eh, no es posible. Gastu no. jubilatu inverta la <risa> linea. <lani>, eh? <risa> ta gola lanikeko, eta el mundu alrebez. Bueno, eh, lauter diku aipatu dogola porra itema 두고. Bueno. Hala. Ah, bueno, Llegare doctor. Lata... Ah, bueno, vale. ¿Crees vale. o sea... tuaz batzen alika? txarranaz. Ni nire, bai, eh, ni es normal bate. Azmatzen. Ikenu nesekin, ez, sea, es Goytxe, beste botilla que no bait, estuaz batzen, ala. bueno. Veakire <laughs> luertza du na izango joko. No, bueno, eh, ion, a ver. Hola, he eh, referencia ukiko apustuan zenen alde, <laughs> diru era. Su puta tu, Ho, eh? Diru. Bai. Botallón. Mi Aimar Renalde 21 a 16. Nik Oñaz bengotxean alde, nahizta, bak, ez du leiraziko, zaurazkin, baina... <laughs> eh, oñaz eta barrio laitxute oso guztoko, eta irujo, hain marre bai, baina, bueno, ez ditu mezteneko zeh aiten, eh? Tiliniten, baina, bueno, egia zan pelota joan da eta... Eta kristomen ditu da eta hor ez? Orduan, oñazek, ogeita, bi eta ogei? Uh -huh. Eh, nik oñazen alde. Ogeita, bi eta emberetxe. Ai, bueno, eta irazten du nahiz, eh? hola. Bueno, va, arrotas uno, ira bastante esta la hija, chico porra. Está mucho, no, y, y satia, Ahora, eh? yo soy Shari miñoga, yo, yo voy a llevar, yo Vai, torrita Nick Bain, ya, se lima, a ver. Oida. Ya, es, ya es, estoy bastante la hija, chico te yo, está. Bueno, eh, gora, ateko dugu zizako dugu eh, beti bizala, es, eh, Kirol mm. maian, Aste Buruganta eh, Bueno, Aste go, Gaurko saioan errepik apena, sortzit jarreko dugu Oida Berritzen zuteko aukira izango zute Ostira asteburuko Kirol jardun aldeak nola dien eh, Explicatuko dituzu Analisia Ez Ostira ah, lehen jartelera Baina, baina, baina Aztelenean analisia analisi, Ordu batak analisi. eta, eta laur Analisi orrea. sakona gaina eh? Bai, bai Azkena lehenan ordu erdi Kiro guztiak, eh? Pasatzen dugu, Ente, dugu eh pelota, eh Beiteleu Dena Dena Baina, joko raro bat ere Hemen dago binerite ben gaude Ingoititzen zago Bai, bai Eta, bueno, ba Ez aki, eta torren astian Bai, areto fútbol, ekuatorriko dira Areto fútbol, areto fútbol zala H Batago lehen, gizputzako lehen gomailean dagona Jartzukio elkarteakoa etorko da oskiza zaizar. Uh -huh. Eta, behar nahiare gorto dabil Santander Reinaldean, digarre mailean, ez da azko jokatzera egia zen Eta nadole berri atorri zen eta Ez da, konvukatu ere, desiatzeneko dela entranatzailea, bot, botzen duten Hor da, gai entranatzailea, iaia botzeko eta A ber, pixka bixio jokatzen duen, ez, ez duzu horrean daileka egia zen, gure gaizkak Eta gero, e, bigarren mailan berrekin Xabi Lópezeteko, oida bueno, e Power Rangerseteko taldekoa Xabi López Oidaztu eta gero, beste bada iru mailan, Baoba taldeekoa Eta benetuko da, Josu Aramburu, izango du, atorren astazkerean, ez? Eta bueno, eh Jon, gusto andoáis. Bai, bai, está vale. bueno. Doctor, gusti enelo, es, eh? berice txotseko gustoekin, está. Eta... <risa> Ora gusto, bato que llegastiak, quiero la, quiero la ikustia, que ya sano, ya da, eh. Bai. Vai, vai. kulturare bada bai hartzen. Bueno, ta gaina, da, eh. Den hor udaran zema gente o Ba, bai. eskeutara, eh, se eh, du eta giroikan kalian, zengoa ba, betzitan gabeko betzitanolako galdiakian, ez? Baia udaran xerra eh? bada, badaka, bada, bai, <tose> bai, eh? Bai, bai, bai. Denia bundantsena da. Bai, hileres finalia ni Luisela. Niorche bakio do bizetera, eh? Bakio, malla una caja, nebai. Bai, zi, eta, hor bueno, du bila joitiu, mirari Eskerrik asko bilei, bai, eta baiz eta zurire, Jose Miel eta bueno, datorren hostira alarte, zuri Bai, eta burro e, nago joa, datorren azkerian, areto futbolekoak ondo, ondo izan, aiu!